És dimecres 31 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us destacarem tres dels punts més destacats que ens va deixar la sessió plenària del mes de juliol que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Palafrugell. També explicarem que les obres ICS, inversions financerament sostenibles de l'Ajuntament de Palafrugell es dedicaran a les reformes integrals dels carrers Josep Irla i manufactures del Surú, entre d'altres. La informació comarcal ens portarà a explicar un atropellament d'una dona a palà per part d'un policia de Caçada de la Selva que va donar positiu en el control d'alcoolemia. Tornarem cap a casa nostra i és que a partir de demà el Cine Club Garbí, durant tot l'agost i la primera quinzena del mes de setembre, oferirà cinema de forma diària. I acabarem aquest informatiu conversant amb Lídia González, responsable tècnic d'Atenció Ciutadana i Marc Heres, regidor d'aquesta àrea, per explicar el canvi d'ubicació que a partir de divendres patirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui, dimecres 31 de juliol, el darrer dia del mes de juliol, i ho farem com és habitual després de les sessions plenàries, doncs, repassant allò més destacat que ens va deixar en aquest class el ple del mes de juliol, el ple ordinari que doncs, es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Palafrugell. Destacarem tres temes de totes les dues hores i mitja que va durar el ple d'ahir i començarem destacant doncs una renúncia d'un regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, en aquest cas el número 7 d'Esquerra Republicana i per tant regidor de l'actual govern i en aquest cas tenia les funcions d'Hisenda, Josep Pepí Ferrer, alcalde de Palafrugell donava les explicacions, a que Marc Sala ahir no va assistir a la sessió plenària, explica doncs, Josep Ferrer, els motius que han portat a Marc Sala a deixar l'acte de regidor. La situació d'un punt ja l'explica, no? el senyor Marc Sala ha eh, decidit formar també a, la, a la comissió, que s'ha canviat la situació laboral, eh, no es no veu capacitat ni serà ni de ser, govern que no podria continuar com a regidor, perquè la seva ocupació fora de, de projecte, no com, com l'ha decidit la eh, en plan llistres per aprendre molt... com s'anem a l'alba i per poder compaginar-ho ara moment de canviar la feina és una gran part, moltes vegades a l'autodeterminació les professorades és molt acull de xafar l'autodeterminació i després de per conversar amb nostre grup i informar el nostre grup de però nosaltres com ho fem avui la denúncia de, del càrrec de la és la possibilitat que hem de fer presentar-ho avui perquè plega el mes d'agost i fa, eh, carrer, per part el càrrec de la salut Així doncs, aquesta incompatibilitat horària que va conèixer doncs, durant la campanya electoral doncs, ha fet que en poques setmanes després, ni un mes, Pràcticament doncs, Marc Sala hagi deixat l'Ajuntament de Palafrugell, hagi deixat l'acte de regidor i per tant haurem d'esperar en el proper mes d'agost per saber qui serà la persona que substituirà a Marc Sala. Recordem que la número 8 de la llista era Olga Palaí que Ahhir va assistir al Plec com a públic i per tant doncs veurem si serà aquesta la persona designada per la Junta Electoral central que en principi hauria de ser de'així perquè és la, era la següent de la llista de la llista que es va presentar a les eleccions municipals i per tant doncs és la que té més números de substituir a Marc Sala, a no ser que també renuncies, a la plaça. D'altra banda, aquest era un dels temes principals i un altre doncs que volem destacar és que a partir del proper mes, doncs, les sessions plenaris també canviaran d'horari continuaran sent el darrer di març de cada mes, però en comptes de ser a dos quarts de vuit, com era fins ara, seran a les 7 de la tarda. Josep Piferret també donava explicacions de per què s'ha fet aquesta proposta de modificació horària que, doncs, pretén conciliar la vida personal dels regidors amb també la vida política i, per tant, doncs, per no acabar tant tard els plens, doncs, s'avança de moment mitjora les sessions plenàries de l'Ajuntament de Palafrugell. Demanem una mica per conciliació horària intentem anar-nos anar adaptant i no haver d'acabar tant ni tant tard i començar a retallar aquesta mitja hora i si més endavant, en aquest mandat veiem tots qui estem d'acord doncs podem anar-ho a fer-ho més aviat i així acabarem més tard Entenc que no s'ha de posar vot... But... L'urgència primer, sí, perdó aproven l'urgència sí, uh, aproven l'urgència sí, sí, sí, uh, sí, sí. i uh, la modificació del punt també hi estan d'acord sí, sí, sí? doncs per unanimitat aprovarem que els plens i també pel públic que hi és yes, que sàpiga que a partir del mes d'agost els plens es faran a les 7 de la tarda. I com a últim punt destacat del ple d'ahir, doncs en aquest informatiu destacarem una pregunta que es va sorgir en el torn de pregs i preguntes, va ser a càrrec informatiu de Rangel, de Xavier Rangel del grup dels socialistes que es preguntava doncs, què havia fet l'Ajuntament per la, un episodi de contaminació que hi havia hagut al Porvó durant les dues darreres setmanes del mes de juliol us deixem amb aquesta conversa que vam mantenir Xavier Rangel i Jaume Palai regidor de Via Pública prendre mesures urgents i en el moment, i és això que jo li he demanat si es van emprendre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 a la plaja d'Operbó. Tal com li he dit, li farem arribar un informe allà on te diguin quines són les mesures que va vendre l'àrea, també si es va buscar o es va localitzar quin ha sigut el focus, el focus emisor tant d'una com de l'altra, tot i que ens pensem que són focus diferents. Així doncs, aquests tres episodis que comentava Xavier Rangel, del dies 15 i també 17 i 22, on els estudis de l'ACA, que fa regularment, per tot el litoral català doncs van donar aquests punts de, de, de contaminació en la qualitat de l'aigua doncs no era la suficient i per tant doncs sembla que s'ha resolt de forma doncs natural aquests episodis de contaminació tot i que Xavier Rangel instava al govern doncs a que li facilitessin la documentació doncs de quines van ser les actuacions que es van prendre per part de l'Ajuntament segurament aquesta petició doncs tornarem a sortir a parlar en els propers plens, i d'altra banda doncs, aquests són els tres punts que us hem destacat en aquest informatiu d'avui respecte a la sessió plenària d'ahir que es va celebrar, i d'altra banda doncs, en els propers dies també eh, repasarem altres temes que van portar doncs, discrepàncies entre govern i oposició, com van ser els punts número 9 i punt número 11 el 9 feia referència a l'execució del pressupost 2019, el balanç doncs, del primer eh, semestre de l'any, eh, hi havia algunes discrepàncies de juliol i Fernández del voltant de les desviacions en ingressos eh, que hi havia hagut importants i d'altra banda doncs, al voltant de la modificació pressupostària que és el punt número 11 també va haver-hi algunes discrepàncies amb un increment d'una subvenció que s'ha atorgat al Club Nàutic Llafranc en parlarem en els propers dies Continuem amb aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació us explicarem que ja coneixem quines seran les inversions i IFES, les inversions financerament sostenibles i que per tant han d'acabar-se abans de que s'acabi aquest any 2019 i en aquest cas doncs parlem de tres reformes integrals, de dues reformes integrals, les del carrer Josep Irla i Manufactures del Surú, Lluís Arroz dona els detalls d'aquest dues primeres actuacions i fer-se que recordem s'han d'acabar abans de que s'acabi aquest any 2019. Un seria el carrer Josep Irla, que caldria arreglar el terme del carrer, però a més a més tot el subsol, tema de serveis, clavagagrams i sobretot el tram que toca en el carrer Isabel II, eh?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 que arribi fins a Palafrugell, al voltant dels Mossos d'Esquadra, i també una actuació que es vol fer al camí puig Romí amb una composició de sauló compactat, una actuació que ja es va fer fa un parell o tres d'anys a Llofriu, al camí de Llofriu i que, doncs, segons Lluís Ros, com podrem escoltar, ha funcionat de forma positiva i, per tant, doncs, ara es farà aquesta mateixa actuació en aquest camí.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 Aquest seria un pressupost de 125.000 euros. El d'acudromí seria un tractament amb saulor compactat, igual que fa dos anys i pico que van fer en el camí de Roma-Llufriu, i que bueno, hem estat bastant convençuts del resultat que ha donat i, per tant, ho portaríem en aquest camí. Així doncs, cinc inversions financerament sostenibles, dues reformes integrals de carrers, el de Josep Irla, Manufactures del Suru, també s'ha d'acabar el carril bici que porta, que unirà Palafrugell amb Tamariu, la composició la reestructuració d'aquest camí Puig-Rumí amb sauló compactat i la integració de diversos programes informàtics. Totes aquestes actuacions han d'estar doncs, enllestides abans que finalitzi aquest 2019, si no, doncs, l'Ajuntament de Palafrugell, com va succeir l'any passat, doncs, haurà de fer front a una multa per no complir els, aquests requisits. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres i ho fem per explicar que la policia de Palamós va denunciar aquest dijous passat un agent municipal de Caçà de la Selva per presumptament haver atropellat una dona, fugir del lloc i, a més a més, conduir sota els efectes de l'alcohol. Aquest home de 38 anys i veí de Palamós va quedar acusat i investigat de tres delictes relacionats amb el trànsit, un per conducció temerària contra la seguretat del trànsit, del trànsit, un altre per conduir sota els efectes de l'alcohol i, finalment, per l'omissió del deure de socors. El cos policial, gràcies a la col·laboració ciutadana, va poder interceptar el conductor poc després que fugís del lloc i després que acabés xocant contra uns vehicles que hi havia aparcats. Pel que fa a la víctima de l'accident, una dona d'uns 50 anys, us hem d'explicar que va patir una fractura a l'espatlla i també va haver de rebre diversos punts d'estrutura arran de l'atropellament. Va ser derivar pel SEM en ambulància a l'Hospital de Palamós i allà va ser tractada d'aquestes ferides. Els fets es remunten, com dèiem, el passat dijous 25 de juliol, pels vols d'un quart de 4 de la tarda. La policia local de Palamós va rebre l'alerta que s'havia produït un atropellament a l'Avinguda Catalunya de Palamós a tocar d'un supermercat i que el cotxe que havia provocat l'accident de trànsit havia fugit. Ràpidament es van activar tots els serveis d'emergència. Un mosso d'esquadra fora de de servei, juntament amb dos ciutadans varen anar corrents al darrere del vehicle a qui ràpidament la policia local va poder interceptar a l'alçada del carrer Nàpols a tocar de l'institut després que el conductor temerari, que havia anat pel carrer en contradirecció, impactés amb dos vehicles. Van arribar, va arribar a fer entre 200 i 300 metres fins que el van enxampar. Ciutadans que eren a la zona el van poder retenir i els agents locals van comprovar de seguida que presentava evidents signes d'anar L'home, a la primera prova d'alcoholèmia, va donar 1,40 mil·lígrams per litre i a la segona 1,30, fet pel qual va arribar a més de quintuplicar la taxa màxima permesa, que en aquest cas era de 0,25 mil·lígrams per litre. El conductor, que és policia local, va acabar denunciat i investigat pels fets i acusat de tres delictes relacionats amb el trànsit i haurà de passar a disposició judicial per aquest incident. Tornem ara cap a casa nostra i us expliquem una notícia que ja en Rafael Corbí us va oferir en el informatiu i és que a partir de demà, dijous 1 d'agost, el Cinema Club Garbí ofereix cinema cada dia del mes d'agost. La programació especial estarà composada per films d'actualitats i també per clàssics del cinema. Àlex C. Bollero, com dèiem, ho va explicar ahir en aquesta sintonia i a partir d'avui doncs ja podeu recuperar la conversa íntegra amb el director del Club Garbí a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat La cartellera de cinema d'aquest mes d'agost portarà que de dilluns a divendres el Cinema Club Garbí ofereixi dobles sessions a dos quarts de vuit i a les 10 del vespre i a més a més d'aquestes dues sessions, durant els caps de setmana se li ha de sumar una tercera sessió que serà a les 5 de la tarda.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 força substancial de públic respecte a la resta de l'any. Amb tot, durant aquest mes d'agost, el Cine Club Garbí oferirà pel·lícules per a tot tipus de públic. Així es projectaran més de, de 20 títols diferents, un fet que per Àlex Cebolleros posarà de relleu per tota la feina que hi ha al darrere. Que al mes d'agost ja han més de 20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 allò que parlam de preparació, de contractació tècnic publicitari, a darrere molt important, no únicament és començar la, la, la sessió a l'hora, sinó que tot estigui a punt perquè a l'hora comença la pel·lícula. I dins d'aquesta cartellera de cinema, doncs a més també hi ha el cicle de cinema clàssic que ja es va iniciar el passat de cap de setmana amb Citizen Kane, el dijous és a dir, demà s'oferirà la segona de les sis pel·lícules que conformen aquest cicle, i en aquest cas serà el film de Roberto Rossellini, Roma, si Aperta, les dues sessions en versió original subtitulada en espanyol per a Cebollero. Aquesta és una de les pel·lícules més importants del director italià i, a més, també destaca que serà la primera vegada que es podrà veure aquí a la nostra vila. La Matxeta Aperta, possiblement, eh, amb Germania any a zero, és eh, possiblement les dues pel·lícules de Rossellini eh, més importants, més impactants, també s'ha de dir. I t'he dir una cosa que és molt curiosa, parlant de la Matxeta perta, que ens hem estat més o menys documentant la pel·lícula del 1945 i a Palafusell serà primícia, serà estrena, perquè no s'ha fet mai. No. I a més d'aquest cicle de cinema clàssic, doncs durant el mes d'agost també es podrà veure algun documental, com és el cas del que es podrà veure dijous que ve, Art i rebel·lia, Carles Fonseret a Contracorrent, l'entrada serà gratuïta i a més comptarà amb la presència del director, Albert, abril, la projecció serà a les 10 de la nit i també hi haurà la possibilitat de fer tertúlia amb el propi Albert Abril. Re, per últim, respecte a aquest primer cap de setmana, doncs la cartellera també inclou dues propostes d'actualitat. D'una banda, Yesterday, una comèdia romàntica que té com a protagonista un músic que s'adona que és l'única persona del món capaç de recordar qui eren els Beatles i de l'altra també s'oferirà el Rei León, el remake del clàssic de Disney i a més a més també s'oferirà Ayla, la hija de la guerra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 amb, amb la gent que hi ha en aquest moment al Palau de Fusiny, doncs contactar a tothom és molt difícil, és impossible, i per tant procurem fer una combinació, eh, sempre amb un nivell que nosaltres hem d'autoexigència, que ens hi posem nosaltres mateixos a l'hora de fer la programació, però que és una mica de gust a tothom. Així doncs, el Cinema Club Garbí, ofereix cada dia d'agost i també la primera quinzena del mes de setembre, aquestes propostes per cada dia, d'aquests mesos. Eh, podeu consultar la cartellera de cinema a través de la pàgina web de, de Cultura i, d'altra banda, doncs, també cada dia eh, l'extebollero passarà per aquí cada dia del mes d'agost i d'aquesta primera quinzena de setembre doncs passarà per Ràdio Palafrugell per explicar quines són les pel·lícules que ofereix de forma diària. I acabem aquest informatiu explicant que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Palafrugell canvia d'ubicació a partir d'aquest divendres 2 d'agost. I per parlar-ne d'aquest canvi d'ubicació i què es busca o, o quins objectius persegueix aquest canvi, doncs en parlem d'una banda amb la responsable tècnica d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palafrugell, Lídia González, bon dia. Bon dia. I també tenim el regidor d'Atenció doncs, Ciutadana, Marc Eres, Bon dia, Marc.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 més cabuda a tot el volum de gent que tenim a la El lloc que teníem fins ara s'està quedant una mica petit. Ara us volia comentar, no? Què perseguia aquest canvi d'ubicació? El principal és aquest, perquè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 i l'atenció serà molt més pausada i tranquil·la perquè no tindran el xivarric a vegades si es podria arribar a formar si hi havia molta gent esperant mm -hmm. Perfecte, doncs uh, es millorarà també en aquest uh, sentit millorar doncs pels propis usuaris i també pels treballadors no, en També pels treballadors, sí, mm -hmm. per tots els, dos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 I amb aquest nou espai s' intentarrà gestionar millor aquest, aquest, aquest, aquest nou servei que tenm.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 que en comptes de venir a aquests horaris, aquestes franges que trobareu cua, o sigui, si la ciutadania pot venir amb uns altres horaris que tenim en aquesta amplitud d'horari que tenim. Mm -hmm. uh, veieu, no? Ara tu deies que hi ha aquest pic entre les deu quarts d'una, mm -hmm. en canvi la, poder, aquests dies que obriu les tardes no s'acaba d'aprofitar per part de, de la gent? Poder? Sí, és, mica en mica s'ha començat a, a conèixer el servei, ja fa molts anys que el tenim, però mm -hmm. mica en mica s'està sí, sí, aprofitant però es podria aprofitar més. I sobretot també els trams horaris, a vegades entre, entre les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 i per tant, és vol saber-ho per si doncs, hem d'agilitzar els tràmits on no ens agrada fer cua, doncs tenim aquesta possibilitat. Mm, respecte a aquest canvi, aquesta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 o aguanta tot i l'electrònica electrònica, l ele el món electrònic, doncs hi ha han fallos a d'ordinadors, ja han fallos bueno, d'internet, mm -hmm. però bueno, clar, però, però bé, eh? o sigui, mica en mica al final to tots n'em cap aquí, no? Cap a tot un, un món sense paper. Mm -hmm. allò de del mite de l'oficina sense paper, pues doncs, mica en mica n'em cap aquí. O sí, sigui, costaran encara una mica, però mm -hmm. però bueno, Doncs, uh, aquest és el camí que seguim i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 doncs com diu la Lídia, eh, tinguem en compte donc que el dia dos, el dia dos és el divendres doncs, és un, un, és el dia doncs que es fan els canvis i per tant donc si no teniu alguna cosa molt urgent doncs millor veniu a fer-la dijous eh, o si no us ho espereu ja la setmana que ve el dia 5 on doncs, ja estaran totalment operatius per tant eh, doncs, ho podeu estalviar doncs, aquestes eh, per una miqueta més perquès doncs, eh, només diurem en aquest cas serveis mínim a, a l'OAC. Lídia eh, Marc moltes gràcies i ens retrobem aviat Gràcies gràcies posada as yes. I amb aquesta darrera informació doncs, hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimecres 31 de juliol. Eh, nosaltres us recordem que podeu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell doncs, a través del nostre portal web, la renovada pàgina web de Ràdio Palafrugell, a doncs intentem actualitzar l'instant tot allò que succeeix a casa nostra i d'altra banda doncs, nosaltres ens retrobem demà en aquest mateix espai, dia 1 d'agost, per doncs, tornar-vos a informar de tot el